În direct acum, tocmai de la, din Eindhoven, din Olanda, Cristian Presură, doctor în fizică, cercetător Philips Research, Philips Research Eindhoven, Olanda, mă gândeam la altceva. Întors în sfârșit la lucruri serioase și anume la cercetare. Bună ziua, Cristian, bine te-am regăsit! Bună ziua Bună și ziua. ne bucurăm că suntem în legătură directă. Bună ziua. Vorbim astăzi despre relația dintre luminozitatea găurilor negre și cantitatea de materie pe care acestea o consumă. Am citat din știrea apărută pe Hot News în 6 septembrie. Hot News la rândul său cita Tech Explorist, care vorbea despre acest subiect. Înțeleg că este important, Dan și exprima... Cumva va nedumerirea. Era aflat prin surprindere de această știre, dar Eu mă gândesc că găurile negre, dar se numesc ele negre pentru că sunt negre pentru că mănâncă tot, inclusiv lumina, despre ce luminozitate e vorba? Cristian presură. Da, așa este. În mod normal, o gaură neagră singură, adică prin univers, este întunecată. Din cauza aceasta se presupune că există foarte multe găuri negre aruncate prin Univers, dar nu le vedem pe cer, pentru că sunt negre și însunecate și nu avem cum să le deosebim cu telescoapele noastre. De data aceasta vorbim multe despre găuri negre supermasive care stau în interiorul galaxiilor, în centrul galaxiilor, și care mănâncă milioane de stele. Și este acest proces prin care găurile negre, să zic așa, îngurgidează stele din jur, care face zona respectivă foarte luminoasă. Pentru că atunci când uh, stele sunt mâncate El efectiv ard uh, Căzând către gaura neagră Și formând un disc de acreție Deci vorbim de fapt de luminozitatea materiei Care este, să spunem așa, îngustitată De gaura neagră Este SOS-ul stelelor Ultimul lor uh, cântec de sirene Bun, cu ce vă schimbă Această descoperire Ceea ce știați până acum Sau poate nu știați până acum uh, Da, nu știam Este vorba de o așa-numită de faptul că lumina pe care o vedem venind de la aceste stele care cad către gaură neagră pâlpâie așa după cum de exemplu și o luminare pâlpâie atunci când consumă ulei ori întrebarea este de fapt nu că am, am zis acum de lumânare mă gândeam la bunica mea care avea într-adevăr cum se spune avea, paiți. Un si, o, așa, avea un opaiț și, și lua ulei și felul ăsta ardea și pâlpâia nu mă gândeam la o lumânare obișnuită Dar, în fine, procesul este același, pentru că uh, ce se întâmplă și lumina care vine din centru acestor galaxii, uh, care se numesc uh, nuclee active de galaxii, uh, pâlpui și ea. Și cercetătorii nu știau până acum de ce pâlpui și ce dă, să zic așa, puterea acestei pâlpui. Da, interesant. Uh, cum uh, cum s-au făcut aceste descoperiri, constatări, cum să le spunem? Relaționamente. Exact, exact. Păi ca să afle efectiv uh, de ce pâlpâie și cât de mult pâlpâie, să găsească, să construiască un model, uh, au lucrat efectiv de pe computer. Eu zice că e o metodă mai nouă astronomilor care nu mai stau întotdeauna în spatele telescoatelor și uh, se folosesc de date captate de telescoape spațiale care circulă și orbitează în jurul Pământului Și privesc în același timp, să spunem, miliarde sau milioane de galaxii, milioane de stele și captează toate aceste date în timp. Iar apoi datele sunt procesate automat de tot felul de computere, de software, de rețele, cum am auzit în prezentarea de mai devreme. Iar după aceea cercetătorii stau în spatele computerului și analizează datele. Uh, și e vorba, două, e vorba de două bază de date, o bază de date în care uh, era măsurată variabilitatea acestor nuclearele active de galaxii, deci practic cât de mult pălpuie lumina și o a doua bază de date, uh, se numește Sloan Digital Survey, uh, care avea uh, locurile respective, deci avea găurile negre supermasive, care sunt aceste nuclee de galaxii și care... Uh, spunea mai multă informație despre cum funcționează ele, care este rata de absorpție a materiei și așa mai departe. Și astronomii din Chile au reușit să facă o corelație și au observat că această putere de pâlpâire, deci amplitudinea variației în intensitate, este corelată cu rata de absorpție a materiei. Deci cu alte cuvinte, cu cât o gaură neagră supermasivă este mai flămândă, cu atât pâlpuie mai mult aducându-mi aminte din nou de opa aici sub mele. Mulțumim, mult Mulțumim tot, foarte mult, Cristian, Cristian Presură. Săptămâna viitoare ne reauzim cu, cu alte știri interesante, cu tot ce mai apare în acest univers științific în care apar tot timpul lucruri interesante, trebuie să spunem. Cred că avem mare noroc că suntem în zona asta. Nu ne putem plictisi. Nu rămânem fără nu subiecte. Cu. Da. Bine, la revedere! Mulțumim la revedere. foarte revedere. mult, Cristian Presură. Just can't be friends. I know I like